kanne chache zilizopita Yesu au kwa lugha nyingine Yoshua, aliinua sauti yake juu na kwa mshangao akauliza Mwana wa Adam atakaporudi ataikuta imani Haraka na mimi namshangaa muulizaji iweje bwana anaijua yote aoneshe kutokujua ni kweli mwana wa Mungu hajui atakapokuja mara ya pili kama dunia itakuwa na watu akishikilia imani au la. Na kama Bwana anataka jibu la maelezo, nani mwenye ubavu wa kumfundisha Bwana, Bwana ambaye hazina zote za maarifa zimefichika ndani yake? Kwa vyote vyote, hapa Bwana kwa kuuliza hivyo hahitaji maelezo toka kichwani, bali maamuzi toka moyoni. Maana ukweli wa hakika ni huu. Imani sio kauka chemchemi yake yatokea moyoni na si kichwani. Moyo unasema nitakufuata hata kama sijui niendako. Nitakuti hata kama sielewi maagizo yako. Nitakuamini hata kama ninaona mashaka. Imani na ububujika toka moyoni humwagika bila kukwama. Ije masika, ije kiangazi haikomi kutiririka. Nani mwenye imani ya namna hii katika kizazi chetu? Mtu huyo Bwana anamtafuta. Lakini wengi wa kipindi cha Yesu walikosa imani ya moyoni kwa Mungu wao. Kichwani walimuelewa Mungu kama mwenye upendo, lakini moyoni walimwona kama kiongozi asiyejali watu wake. Kadhi, dharimu. Kama anawajali, kwa nini wa wa Kirumi wanakalia nchi yao ya Palestina? Kwa nini kodi juu, maisha magumu? Kwa nini waendelee kukandamizwa na Mungu anaona? Yesu akasema hapana. Mungu si kama mchukulia kichwani. Yeye si kadi dhalimu ila ni baba mwenye upendo kuliko hata baba zenu, mwepesi kuguswa na kuwatetea wanaao wanaomlilia mchana na usiku. Yesu alijua ugumu wa moyo wa mwanadamu kumchukulia Mungu kama anajali wakati giza la udhalimu limetanda na haki zao zimeporwa. Ndipo alipouliza katika Luka 18 mstari wa "Mwana wa Adam atakaporudi, ataikuta imani?" Kila kizazi kinachokuja ulimwenguni kinakutana na changamoto ya kumwamini au kumtilia mashaka Mwenyezi Mungu nyuma kidogo ya kizazi cha Yesu manabii waliwasii vizazi vya Wayahudi waliokuwa mikononi mwa watawala wa dhulimu wa kipagani wamtumainie Mungu hata kama inaonekana Mungu anawatelekeza. Wajumbe wa Mungu waliwalilia waizwe na Wayuda wakisema Mwaminini Mungu ndipo mtakapofanikiwa. Bahati mbaya wimbo haukusikiwa. na hasa katika enzi ya waamuzi enzi hizo watu waliona mashaka zaidi kuliko sababu ya kumtegemea Mungu. Walihoji, yupi Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo? Walijiuliza kama Mungu wa baba zao ni Mungu wao bado? Kama yawe ni Mungu wao, kwa nini asiwaokoe na adui zao? Kwa nini ni mfululizo wa kushindwa na kutawaliwa? Hata waishie kuishi kama wageni na wakimbizi kwenye nchi waliopewa? Katika kizazi cha Waamuzi Watu walihangaika kupata majibu ya maswali haya kama msafiri aliyebana na kiu jangwani. Kama mwana angekuja katika siku za Waamuzi bila shaka angekutana na uhaba wa kutisha wa imani miongoni mwa watu wake. Ili kukabiliana na upungufu huu wa imani katika kizazi kilichoishi baada ya Yoshua. Mungu alimsukuma mwandishi wa kitabu cha Yoshua asimulie hadithi ya uaminifu wake kwa watu wake. Kwa maneno machache, kitabu cha Yoshua kinawaongoza wasomaji wake kumwamini Mungu maana anaaminika. Aliwaahidi wa Israeli kuwapa nchi na ndicho alichokifanya kwa mkono wa Yoshua. Nchi ya Kanaani wanayoikalia sasa ni ushahidi wa uaminifu wake. Hata sisi leo tukipitia rekodi ya uaminifu wa Mungu kama ilivyorekodiwa katika kitabu hiki cha Yoshua tunaweza kupata uhakika wanguvu, wa nguvu kusalia waaminifu kwa Mungu. Na kwa nini basi tusipitie rekodi hiyo sasa? Karibu. Yesha sura ya kwanza. Karibu katika ulimwengu wa Joshua. Kwanza kutana na Joshua mwenyewe. Unapomuona hivyo ndio tu ametoka kuchaguliwa kwa kura turufu ya Mungu kama kiongozi wa taifa. Usiulize kama de demokrasia imefuata. Labda ni kwambie chaguo la Mungu ndio chaguo la watu na chaguo la watu ndiyo demokrasia. Hapa Mungu amemtemwea Joshua anayeweza kutekeleza maagizo yake na kutimiza shauku ya watu. Watu wanaheshimu maamuzi ya Mungu hakuna malalamiko, hakuna maandamano. Kwa vyovyote Mungu Baba hawezi kuwapatia wanaoesumu. Masi, songa karibu na mtazami kwa karibu zaidi Joshua, tumishiwa Mungu na kiongozi wa watu. Mtazami akiwa ndani ya gwanda, kwa habari yako kiongozi wa nchi aliokuvitani havai suti, anavaa gwanda bwana. Joshua ni kiongozi mpiganaji. Amepigana kama jemedari wa Israeli chini ya Musa. Na sasa yamepokea mfimbo ya uongozi ya Musa, na Mungu anamwambia, ni wewe utakayeingiza Israeli kwenye nchi nilioahidi baba zao. Ukimwangalia vizuri Yoshua husoni, utaona hajatulia. Kazi iliyopewa ni ngumu kulikweli na hilo anajua. Nchi yenyewe iliyoahidiwa sio nchi tupu, ina watu. Tena waoga wanawaita wenyeji wa nchi hii machitu. Yoshua anajua hilo. Miji ya nchi hii imezungushiwa kuta ndefu na kulindwa na wanajeshi mchana na usiku. Yoshua anajua hilo. Wanajeshi wao wana silaha bora na tena wana morali wa kupigana. Yeshua anajua hilo. Na kabla ya kukabiliana na adui zake wasiokubali kushindwa, ipo changamoto ya kuvusha majeshi yake ya kwenda kwenye uwanja wa vita. Jeshua anajua hilo. Beli yake Yordani imevimba kama joka na kutema maji yake kama garika, tayari kumeza yeyote anekaribia. Yeshua anajua hilo. Hata wenyeji wa ngambo ya pili wanaamini Jordan yod, iliyoachama kinywa chake ni toshia kwa watumwa wa zamani wa Farao. Na Yoshua anajua hilo. Hapa Yoshua anaona ugumu wa kazi waliopewa. Atawaingizaje Israeli katika nchi ya kanani Msikie Mungu anavyomwambia. Nafungulile ya tano la suria ya 1 anamwambia Hapatakuwa Hapa mtu wa kusimama mbele yako siku so, so, so. zote za maisha yako. Ahadi imetolewa. Sasa tusubiri tuone. Je, ja Joshua ataamini ahadi hii toka moyoni? Ahama itagonga kichwa na isingii. Yoshua katika bonde la kukata maneno yupo hapo. Na inapaswa aamue. Kubakia upande huu wa mashaka na uoga au ahamie upande wa imani na ujasiri. Siku ya siku inafika na uchaguzi unafanyika. Kuwa mini ni kuchagua. Joshua anatoa amri kwa jeshi la na anawaamuru wa kuondoka. Tazama majeshi ya Bwana yanaacha kambi na kuelekea Jordan. Huu si wakati mwafaka wa kuvuka Jordan. wanataka kufa? Kwambie yote ndani huu, ni mdomo wa mamba watamezwa lakini kwa wata sababu kwa jejeji jeshi, songea mpaka karibu na mtu wengine bingu juu zimetulia tuli lakini mtu hicho mtukasi kama vile haujaona watoto wa mdomo kabisa maana mizuria ya uchawi wa mungu inagusa mtu na hapo maji ya ndali yana simama kupisha majeshi ya bwana na majeshi yanasonga mbele bila kusita. Yaoni yakishuka mteremko kuelekea bonde la Jordan liokauka. Na ndipo nachiuliza. Hawajajitokeza kwa nini wakaanani hawajijitokeza kuwazuia Israeli isisonge mbele? Kwa nini wasishtukie wavamizi kutoka Misri hapa hapa na sasa hivi? Hapana. Ahadi tolewa Hapatakuwa Hapa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako. Sasa Israeli imevuka Jordan. Hallelujah. Safi sana. Wanaweza sasa kutulia na kufurahia ushindi. Wacha wageuze fuo za Jordan kwa ukumbi wa sherehe na wajiachie. Ah, lakini Yoshua haridhi mpango huo. Joshua anajua ushindi wa jana sio ushindi wa leo anajua ajidhaniae amesimama anawajibu wa kujiangalia asije akaanguka ya kamanda yoshua bado um, upo mwendo wa kumalizwa likwazo vya kurukwa na vita ya kupigana yoshua hawezi kufanya picnic katika bichi ya jordan Huko mji wa ukimtazama Unadhani yoshua anaona nini sasa anaoona mji wa tu bunyeji wanawita mji wa mwezi Watu wa mji huu kama miji mingine yakaanani wamekataa jua la haki na kuchagua kubakia gizani Wazee wa Imani wenye haki kama Ibrahimu, na Isaka na Yakobo waliishi kama taa kati yao. Wamekataa nuru na kupendelea giza hata nchi kwa matendo yao ya usiku. Na sasa kikombe cha maovu yao kimejaa mpaka juu. Yele wapata ya Sodoma na Gomora miaka 40 iliyopita yatawapata nao. Na leo leo Mungu amempa Yoshua Tenda ya kutekeleza hukumu yake. Na Yoshua atatenda kama Bwana alivyomagiza. Muda simuda mji huu. Unauona leo unavutia kama mbana mwezi angani utaangushwa chini miguni pa Yoshua Wasiomini wanasema tena haiwezekani iti yoshua na majeshi yake ni kama vipanzi tu mbele ya majitu lakini yoshua atilimana kelele za wasioamini wa bwana kelele za chura hazumzui tembo kunywa maji mastarumeta ya vita inapulizwa kila mguu wa askari upo sawa tayari kuingia vitani yoshua ananyanyuka juu mwile msima na anawaambia israeli piga kelele bwana anawapatia huo mji Israel nao wanajibu kwa sauti kuu wakisema Sauti zinabamiza kuta za Jericho na kuzifanya ziyumbe na misingi yake chie Sikia sasa kishinde cha mji unaushuka chini. Ona mahekalu ya sanamu na yanavyoanguka yakipandiana. Angalia vumbi juu. Na huko juu angani Hapatoshi. Sauti za kelele za mji uliyoanguka zinagongana na vigeregevu vya majeshi Sauti aliyoshinda. na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako. Kama yeri mji ule mkuu umeanguka chini namna hii, nani anayeweza kusimama mbele ya majeshi ya Yoshua? Sasa Israeli inaweza kusonga mbele kifua mbele. yao kuna mjua. Yoshua anatumwa wapelelezi haraka. Nao wanaundisha ripoti Yoshua Waso hili linamuingia Yoshua kichwani. Naye anatuma wanaume Elfu hey, tatu hivi huku wengine wakibaki kambini tazama wanavyomachi kwa maadaha kama wanakwaya wakielekea mji wa ai lakini wanaume wa mji mdogo hawajioni wadogo na hawako tayari kulaza mkia tumboni mbele ya wanaume wenzao Umbe mtu asiye na utishi wa Mungu hatishi hata kama sivi yake wasifa wake weje Wenyeji wa Ai wa waizwe wakaribie. Wa wa mm, vita imeanza. Nishali inarushwa, mapanga yanaangushwa, makombeo yanazungushwa na ngumi zinarushwa. Vita inaendelea. Israeli kijasho kinawatoka. Dakika tisini zinakwisha na matokeo ni haya. WaAi wamewapiga waIsraeli barabara na wa wamekimbia kama mbwa anayetupiwa mawe na watoto. Na hii ni siyaabu. Mshindi alijulikana mapema hata kabla ya mchezo kwanza Israeli ilikosea tokea mwanzo. Wamesahau siri ya ushindi wao. Wamesahau kwamba walivuka yordani na kuangusha yeriko si kwa misuri ya kijeshi bali kwa imani yao kwa Mungu. Waliamini kuwa vita ni ya Bwana na ushindi ni wa Mungu. Iko wapi sasa imani yao kwa Mungu? Wamesahau udogo wa uwezo wao na haja ya kutegemea uweza wa Mungu wa siyo kwa nao Bahati mbaya wamesahau. Lakini hata hivyo haikuwa rahisi kukumbuka. Nasema haikuwa rahisi kukumbuka. Kama adui waliokaribiana naye angekuwa tishio kwao. Wangekumbuka udhiifu wao na kutumainia ushindi wa Bwana. Lakini haikuwa hivyo. Mbele yao, ailionekana haina nguvu. Waliona adui yao. Hawawezi, hawezi kunyima usingizi. Wakahisi kama wao wanaweza kupigana, kwa nini wamsumbue Mungu? Kama ninaweza kujipangia maisha, kwa nini niombe mwokozo wake? Kama ninaweza kusoma na kuelewa, kwa nini nitegemee uwezo wake kufaulu? Kama ninaweza kupata dawa, kwa nini niombe Mungu aniponye? Kama ninaweza kunywa kidogo na kujisaulisha umasikini wao, kwa nini niombe Mungu anipatie amani yake? labda niseme si rahisi kukumbuka kumtegemea Mungu kama unahisi unaweza kujitegemea. Sasa jeshi liloogopa kumsumbua Mungu linarudi kambini na kuripoti kwa Joshua. Oh, friend, tumeshindwa. Tumeshindwa. Wale wanaume, wanaume wa hai, kumbe ni imara. Hatukawaweza. Yoshua kusikia hivyo, anaanguka chini, uso chini. Chini akilalamika. Ai moyoni, wapi Mungu? Mungu uko wapi? Mbona umeacha wana wako waaipike? Unadhani Mungu amjibuje? ambembeleze na kumpigapiga begani na kumpa pole kwa yaliompata. Sikia Mungu anavomjibu. Hai hai hai ono hivi. Tengeneza mambo ya doa yako. Upesi Yoshua na muamini Mungu. Na ananyanyuka na kutenda kama alivyoagizwa. Na tayari ujasiri wake wa zamani unamrudia haraka Yoshua analipanga upya jeshi lake. Anamwambia Israeli, "Tutaenda wanaume wote, hatutabakiza mtu. Wote msaada wa bwana tutautwa mji wa Ai." Kwa maana nyingine tena Israeli inasonga mbele kuelekea Ai. Siku ya leo uhai wa Ai umeamliwa. Mbele za Yoshua anamtegemea Mungu, hai haiwezi kusimama tena. Hilo wanaume wa, wa ai hawalijui. Tazama sasa wa kwa mazingira. Wanajaribu tena kutunisha misuri yao lakini haisaidii. Waoni wakipigwa na kupikika. Wanaangalia nyuma yao na kushuhudia mji wao ukiteketia kwa moto na wingu la moshi likipanda juu angani. askari wa ai wanasalimu salimu ambre. Unaweza kusikia tena mgongano wa sauti angani. Sikia vilio vya kushindwa na kelele za ushindi lakini yoshua anasikia sauti nyingine ikisema hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako israel iko bado inafurahia uaminifu wa Mungu kwa hadi zake yoshua anatembelewa na wageni Wageni hawa, wamesikia Yordan ile njia kwa Israeli pite, wamesikia kuta za Zikuko zilizoanguka bila mikono ya mwanadamu na jinsi mji wa majirani wao wa Ai ulivyokanyagwa na majeshi yasirudi nyuma. Hofu ikawabana na pumzi ikawaishia. Wanajua hakuna mtu yeyote anayeweza kusimama mbele ya Yoshua. Wameona kupepeza bendera ya taifa lao la Gibion, mbele ya Yoshua. Ni kiburi kinachoweza kwa garimu maisha. Hivyo wanaweka zao chini na kukimbilia chini ya za Israeli kwa usalama wao. Na hapo Yoshua anakumbuka tena. hapatakuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako. Ni siku nyingine tena na majeshi ya Bwana yako tayari kusonga mbele vitani kujisalimisha ajisalimishe bwana bila kuchelewa. Leo kabla jua halijashuka magharibi utashuhudia mazishi ya wafalme watano waliokataa kujisalimisha. Nao ni wafalme wenyeji wa Kanaani. Eti wameungana kumzuia Yoshua na majeshi yake wasisonge mbele. wataja Mfalme wa Yerusalemu, Mfalme wa Hebroni Mfalme wa Yarmouth, Mfalme wa Lakishi, na Mfalme wa Egloni wamejikusanya pamoja katika mmoja wao kumpinga Yoshua hawajui kumbe wanapigana na Mungu wanakuja kwa njia moja lakini leo watarudi kwa njia elfusaba. Kwa muda aliyochagua Yoshua mapigano yanaanza Yoshua anawatokea kwa ghafla ghafla hii inawachanganya tayari wanamgozia Yoshua migongo naye anatuma mvua kali maui makubwa kutoka mbinguni yanawaangukia kote kote wanako kimbilia. Yoshua anawafukuzia ili awamalizie. Mshike mshike mbio mbio. Jua nalo lina kimbilia magharibi. Yoshua anahisi likishuka maadui wao takuwa imepata kichaka. Hatamaliza kazi. Na kazi lazima iishe. Leo zege hailali. Ndipo Yoshua anamwomba Mungu Jambo ambalo hakuna mtu aliyezaliwa na mwanamke amejaribu kuliomba. Anaomba jua lisimame. Chajabu Mungu anasikia. Na jua linasimama. Ukipenda sema dunia inasimama kumpatia nafasi yoshua amalize kazi yake. Na siku hii wakaanani wengi wanalia na kusanga meno. Na waachi walie. Huwezi kupigana na Mungu. Lakini wafalme wao wanajifanya wajanja. Hao wamekimbilia kwenye pango moja kwa usalama wao. Upesi wamegundulika. Malikio wa nyuki amepatikana. Yoshua anaagiza watolewe pangoni na kuletwa mbele yake. Chini wanalazwa chali. Ona mtumishi wa Mungu na majeshi wake wakizikanyaga shingo ngumu za wafalme hawa. Na kisha upanga wa Yoshua unawaangukia shingoni mamu, mmoja baada ya mwingine damu kila mahali kisha kwa amri ya Yoshua askari wanaitupilia miili yao pangoni na kufunga lango la pango na mawe makubwa hayo ndio mazishi ya ufalme wa na sasa jua linaweza kushuka Unadhani nani alihubiri kwenye mazishi ya hawa wafalme? Ni Joshua. Na wenda unajua tayari mada ya hubiri lake. Hakatakua na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako. Lakini nasikia unasema hapana tisha kuona wafalme watano wana wao kikatili bila huruma na kuzikwa bila heshima Hapana ndugu Ndugu labda haujaambiwa uovu wa wafalme hao wa watano na watu wao Wafalme hao wamekataa wenyewe kuishi kwa kumkataa yawe mwenye uzima wamejinyonga wenyewe Yodan iliyofunguka walisikia Yeriko na Ai zilipoanguka walisikia. Wafame hawa na watu wao walitakiwa kufanya nini kama sio kujisalimisha kwa Mungu wa Yoshua kama wagibeoni walivyofanya? Wafame wanaopigana na mfano wa wafame walipoteza haki ya kuishi na haki ya kutawala. Hawastahili hata masishi ya heshima. Na tena kabla tujaondoka katika kaburi lao. Hebu tusaidiane kidogo watupie wafalme wengine watano wanaothubutu leo kunyanyua shingo zao mbele za Mungu mwenye enzi zote wa kwanza mfalme kiburi tupia wa pili mfalme ubinafsi tupia tatu mfalme ushirikina tupia nne mfalme wivu tupia naongeza mfalme uvivu Kamata, hata hata mmoja sikimbie wote waingie Shimoni maana hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama pelezeti hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama pelezeti hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama pelezeti kwa nini Mungu ni mwaminifu kutimiza ahadi zake na ndio tabia yake Alikuwa hivyo kwa kizazi cha Yoshua na itabakia hivyo mpaka mwana wa Adam atakaporudi. Aliyoyafanya Jordan na Yoriko na Ai na kwa wafalme watano atayafanya Kampala na Lubumbashi na Bunjumbura na Kigari na Nairobi na daa Mungu wa Yoshua hazeeki na ahadi zake hazichakae. Kama Bwana aisivyo hata wewe ukiamini Hakuna mpinzani anayeweza kusimama mbele zako. Ukiamini hakuna ugonjwa na uweza kusimama mbele zako. Maradhi yanaweza kutesa mwili lakini hayawezi kupokonya roho yako mikononi mwa Mungu. Ukiamini mauti haiwezi kusimama mbele zako. Kifo kinaweza kukulaza chini lakini siku ya tatu utanyanyuka. Ukiamini umaskini hautasimama mbele zako. Umaskini unaweza kutoboa mifuko yako lakini si moyo wako. Ukiamini okay, hakuna dhambi inayoweza kusimama mbele zako. Dhambi inaweza kukusumbua lakini haiwezi kukutawala. Yote mpendwa yawezekana kwa yeye yeye amwaminiye Mungu. Lakini mwana wa Adam ajapo hata tukiamini. Yeshua hamalizi kisa chake bila kutaka wasomaji kufanya maumuzi magumu. Kuamini Mungu aliyewapa nchi hii Mungu anayemfahamu au kutumikia miungu ya nchi hii miungu Hebu Hibetume pamoja O Mungu wa Yoshua na Mungu tunaikufahamu Muaminifu wako umefahamika na watu wa kizazi cha Yoshua na hata chetu Tunajua unastahili kutumainiwa kuliko wengine. Tunajua benki zinaweza kufirisika, kampuni zaweza kuhama, afya inaweza kufifia, viovu vinaweza kuvuliwa na marafiki wanaweza kutuacha, lakini si wewe bwana. Wewe upo nasi mpaka mwisho wa wakati. Utuhumie basi kwa kupungukiwa imani yetu kwako. Tunasikitika tumekuvunja moyo tusaidie basi kutoamini kwetu tuondoe hofu huwa utatuachia tukijiachia mikononi mwako tushindie mashaka kwamba utatuacha tupambane na adui wenyewe bwana tuongezee imani tupe kuaminia maisha yetu mikononi mwako maana sisi tu watoto wako na wokovu ni wako na ushindi na mafanikio vizazi hata vizazi amen